Berriak zurekin panxika aranbide eta iru ugtaz berri onta oita amak etxe bizitza eta apartamendu normetan ezagiko dira. Etxe bizitza privatu eta zaharren ahabergitzeko plano bat aurkeztu du akba Euskal Kostako hiriguneak iru bost milioi euroko laguntzak banatuko dira obrak egiteko solia etxe bizitza solidarioen erakundeak ukanen du ardura berritu behar diren egoitzak autatzea. Presondegiaren ondotik, bergiz arteratzea laguntzen duen etxalde baten adibidea emaiten duen dokumental bat ikusgai, xarri donianegarazin, aler libre deitu dokumentalak, pikardi eskualdeko etxalde alternatibo bat aurkesten du, Gabi Mueska preso horiak aurkestuko dauku. Ipareuskal Herriko Merkatari gerota gehiagok internet erabiltzen edo erabili nahi dute beren mozkinen saltzeko, bai honako Merkatalgan i Merkataritza eguna antolatu azuen joan den ostiralean azkainen, arrakastatsua izan da. Eta internetan eros daiteke nuzt ekililiren oligoa, duela amagurte sortu zen kooperatifa, Euskal Herri eta Biarnoko laborari mulxo batekin, ekililia eta kolzarekin ekoizten dute beren oligoa. Eguraldia eta gaur odei gehiago jone. Bereziki goizuntan odei beltzak nagusi eta odei horiekin batean euri ukan behar ginuke mementuan temperaturak amasei gradotan atxaldeuntan iguzki gehiago rekin ogoi tabio eta iru grado artekoak, izanen dira. <risa> Sanfer Ferminetan neska gazte baten bortxaketaz akusatuak diren bost auzipetuek edo bost hauzipetuetarik lauek etzuten iduriz lehen aldia. Ara zer uste duen Iruñako instrukzio auzitegiko epaileak joan den maiatzean Pozo Blankon Espainian beste emazte gazte bat bortxatu lukete Iruñako epailea xakeleko telefonoarekin egin grabak eta batzuetan hoi nahitzen da. Sanfer tan ere bost hauzipetek gauza bere egin zuten bere ekintza filmatu zuten inkesta irekia da eta pozo Blanoko auzitegiaren gain du esku utzia da orai ikerketaren segi da. Amar urte, gertakarien ondotik, Baionako hausitegi korreksionalak, trenkatu du skuter istripu baten ardura zatzo. Eta EDF eta Kopelek enpresak berroita mar mila euroko isunak ordain kondenatu ditu. Eta skuter radio zuen autogidaria bi hilabeteko presondegira surzi edo gibela penarekin. Gertakaria 2006koa da, amalau urteko motiko batek egunero bezala, kolegiotik et eko bidea hartu zuen, bainan, baiunako resplandi ekaian skutura uzkali eta pare anfite egi helduzen autoa jo zuen. Eh, behar da kopelek taldeak bidea ezuela ez behar bezala utzi, edefentzat lan bat egin ondoan, amalau urteko gazteak izangoen erabilpena galdu zuen iztripu hortan. Eta joanen den ostiralean bai honan, aturi i baian, uh, izan ziren bi hauren autopsia eginda bordalen atzo eta unek bai du bi aurrak iturik hildirela eta azterketa toksikolo toksikologikoak egitekoak dituzte oraino. Hauren ama bizirik aterazen, baina beti hospitale psikatriko handa, mementoko ez dute galdezkatu izan espaita iardesteko moldean. Etxe bizitza pribatu batu eta zaharren araberitzeko plano bat martxan emanen du akba edo euskal kostako iriguneak. Iru urtez, berreontagoetan etxe eta apartamendu berriz normetan ezari nahi dituzte. Marga forestie irukakotz bost milioi euroko laguntza banatuko dira Euskal Kostako iziguneko jabe eta alokatzaileei egoera txajean diren negoitzak behitzeko eta adineko eta almen uriko pertsonen etxibizitzak egokitzeko. Erakundea initzien elkarlana izanen da Alanola Abe Pierre Erakundea, Euskal Herriko Laguntza kutsa Departamentua, Irigunea eta Bereziki, Ana Frantziako etxe bizitzen obetzeko erakundeak dira batera. Energia mailan eraikuntzak normetan ez harikodituzte doziren autaketa iriguneak egineen du beharren bera. Christian Milebarbe etxe bizitza eta irri politika zarturatzen da, Euskal Kosta hiri elkargoan. On de kartografi qui nous permettent de repérer effectivement les quartiers dont on voit qu'ils sont manifestement occupés par des logements anciens. On a le témoignage des services sociaux. Par exemple, des personnes qui portent des repas à domicile pour les personnes âgées peuvent témoigner de ce que le logement semble insalubre. Solia, Iseneko, Etchibisitza, Solidario Arendako, Herakundea, Arduratukoda, Etchibisitza Prekarioen, Siblazen, Eta Beareko, Obrak, Manatzen, Alanola, Prekaritate, Energetiko, Andirem, Perchonen, Etchibisitzak, Benoako Sade, solia erakundeko presidenta da. On va financer, on va aider a ameliorer e a rinover certain type de travaux. On va pas juste faire du financer ou se du remplacement de fenêtres sans que l'isolation de toiture soit examinée, etc. Donc c'est un, un travail global d'analyse de, des logements. Andeatuak diren berrogeita amarr etxe bisitza araberrituak izanen dira ilu urte hauetan, euntabost bisitegi energia mailan normetan berritz emanen dira eta adinekoen beste irrogeita etxe egokitu kodi era bertan egon ditez zen bizitzen Gehienik mila bosteun euro arte dirustatuko dira obrak eta etxe bizitzak ama bost urte baino gehiago ukan behar ditu. Informazio gehiago euskal kosta irigunera deitu edo baiona angelu tamiahitzeko infoguneetarat urbilduz. Eta behar izanen dira obrak baionan bereziki erobi bazterreko galuperi kaiankokatu egoitza bat segurtasunez justua izan baita, hotelana agar hain agertu ziren eraikinean, segurtasuna behmatu ondoan eksperta eta asur aldi izanen da ere ikuntzaren obrak egin aintzin. Euskalegi elkargo baten alde diren autetxi eta egitaren kolektiboak hause dio hastelen untan, paueko ausitegiak bere eh, rekortsoa baztertu ondoan kontra diren autetxi eta zaregira. Unek erabaki baitu helep elkargo baka jaren lekuan emaitekolanak segitzen aldirela, kolektiboak erabaki hoktaz damutzen dela dio, nahiko zituen argitasun gehiago eta igurikatzen du epaileek erabaki bat ardetzaten Mamiaz, hamar erri elkargoak bilduko dituen eleparen proiektua legezkoa denez erraiteko. Agian urteundara gabe ginen dela hori, zeren eta urte astapenean sortuko baita elkargo bakarra. Eta igurikatzen du elkargo bakararen gobernantziaz prefetaren erabakia hau urri erditsuko hitz emanada. Presondegiak sortzen duen austura konpontzeko etxalde bat laguntzeko kanpoko biziari prestatzen. Hau da pikardian duela haugo jurtte sortu zen etxalde alternatiboak proposatzen duena. Kondena bururatzerat doatzen presoak hartzen dituen moian etxaldea filmatu eta agertzen du alerglibro deitzenen dokumentalak. Preso horiak dira horbizi, Gabi Muezkak espikatu daukun bezala. Uh, urtean zehar, uh, ogoi preso hori badira, uh, e, egunero uh, hor lan egiten dutenak. Eta beraz uh, dokumental hori, erakusten du uh, zer den bizia hortan, uh, baserri hortan eta ze zer diren agarzoak, uh, jenen artean bizitzeko, lan uh, mailan ere nola posibleden uh, urte asko bizitzia presondegian eta gero baserri batean lan egitea, beraz dokumental biziki uh, uh, umanua eranen nuke zen eta bon, uh, hor diren jendeak uh, uh, irekitzen dute bihotza eh, kamarain txinean eta biziki unki garria da alibazutan, afer horren txentzua da erakustea leku hortan xartzen uh, direnak, dire uh, geienak jende hautsiak, eh, hautsiak zen eta hautsiak uh, eta bizi oso zaila izan da batzu entzat uh, urteaniz presondegian eta hor ikusten dugu, pizkanaka, pizkanaka, nola berriz xutik emaiten diren. Alternatiba hori, karkazonen ere ideia du filma egileak, eta zergaitik ez, Euskal Herrian ere dokumentala ikusteko eta gaiaz gogoetatzeko itzordua, xarri, dunibane garaziko bo, banzine gelan, zortziak eter ditan filma egilea eta gabi moezka hori zanen dira. <tose> merkataritza edo internet bidezko salmenta nola ongi ere man joan den ostiralean eguno soan azkaineko lanazia ere moan bayonako merkatal eta industria gambarak internet bidezko merkataritzaz eguna antolatua zuen. Kasik euntaberoita marpresuna bilduziren interneten beraien enpresen ikus hobetzeko ipar aldean ere merkatarian danabat asida i merkataritzan beren salzeko ere edatuz eta salmenta zenbakiak emendatzeko helburuarekin. Peio, holagarai egun hochtan zen, Merkatalgan baran garapen ekonomikoa zarduratzen da. Bai, dinet ez dira, saltzen dira autoak, saltzen dira arropak, saltzen dira zerbitzuak, bai eta elikadurak eta e, internetek badu abantailak, hargebidezibate, et edo ne coutain cocato eta munduguziarri hitz egiten altzaio. Eta beraz nik pertsonalki bai baita ere eh e, e, marketalta industria barabela, e, askotan ertendigute, bai baina zuek e, merkatu ahundi eta diku bai egia da ez eh, da biztan lekopuru ahondia hemen, eta zer. Interneten bitartez, edo zen lekutik, edo zen lekutik mundu guzirat itzegiten alda. Eta beraz, guk sinesten dugu eta defendiatzen dugu, hemendik abiatuz merkatu guzirat eltzen alder girela. Eta internet ortarako sinesko, eh, sinestu, sinesko eh, e egitura, sinesko sistema bat da, trezan bat da guretako, guretako arrax egina dena. Informazio gehiago I merkattaritzaz hoebkoitza hiru aldiz baion.ci.fr webgunean Eta lekuan egin oligoa sanoki eta ingurumenaren errespetuan hori da nut ekili kooperatibak duela hamahbat urte Biharno eta Euskal Egiikolaborari multso batek muntatu zutena gehienek harttoa egiten zuten eta hori utzi zuten ajasoen desberdinaentzat kabala bazka autonomia gehiago gaiteko eta urestattzea gelditzeko ekili eta kolza egiten hasi ziren, horai amairu etxalde dira berrogoi berroita bostektara ekilili egiten dituztenak eta zazpi sortziektara kolza. Oligoa hasiak dira saltzen eta merkatu hori garatu nahi dute Jean-Jacques Prebende nunztekilili kooperatifako presidenta. Bai, saz uh, hartio euneko hoita bortz ginoen xaltzen oligo uh, jateko oligoa. Nahi dugu emendatu, ezta errez, berdugu ono uh, lana plantatu, berdugu ostatu zumeiten ikustat joan, berdugu eskola eh, zumeiten uh, ono uh, ikusi eta uh, elgarret uh, joan uh, proposatzeat. Be usteut emeki uh, emeki uh, uh, heldiko giela, saartze uh, honetan, berroi uh, Lise eta Korregio uh, egosi hote eta mi mila eta mi sortze egun pintasaldu dugu uh, uh, eskola charze horretan. Dakin beste lau aldiz eskeniko dugula gure oligo eskolara horietan. Eta proposatzen dituzi, bi oligo mota? Alors, badugu uh, iguzkilore hori guan, egiten dugu apropiaz berroi, berroi eta bostektara iguzkilore. Eta ere kolza hori goa, Bo, bost, ta hama hektara hartian badugu, eta hori hori kolza hori dena eskola eta kolegio nako izanen da, eta hono ezgidugu aski ukain, uh, pentsatzen dugu beste urteetan gehiago kolza egitea gehiago hori goa inukaiteko. Salte gian dana batean, merkatuetan ere atse maiten alda ekiliri oligoa edo interneten nustekilili.gimdo.com gunean. Futbola, neskak, xapeldunen liga anari direla, finala maxe garenak joaneko partida, bilboko atletikek dinamarkako fortuna egizibitzen duxari zazpiak eta ditan. Euskal erritik kampo goazorai nazioarteko berrietan, mediterraneoko zeharkatzailen kopurua berriz goiti ari da, batiketa, Kristof. Sein pertsona sokorrituak izan dira azken orduotan, eta bai ezan bezala goiti ari direla zenbakiak, siriatairaketik eldudirenen kopurua behitziari bada ere, Afrikatik jiten dira gerotageiago, Nagusiki, Libia, italia ibilbidea hartzen duteen, emazte hainitz dirudienaz azken egunetan, eta bakarrik bidaiatzen duten haujak ere bai gehien txuenak nigeriatik dira. Matiu Urakanak bere bidea segitzen du. Aiti eta Santo Domingo zeharkatzean zazpihil bederen utzi ditu. Oraiku barat eltzen ari da eta estatu batuetara duetara urbildu ondotik. Begeonta ogoi kilometra horreneko aizek ufatzen dute eta maabost kilometroz mugitzen da horren bakots. Haitiko irugaren idia, lekaie, argunt handiatua izan da. Etxe saltegi eta esantza postuenteilatuak enteilatuak. Airatu dira, galdera bat hor uh, gelditzen da, presidenziarako alteskundeak baitzituzte igandean ahitin. Eta hungarian Viktor Orbanek ez du, ieslaridik nahi? Joanen igandean, egiferendunaren bidez, galde gintzien Konstituzioaren aldatzeko baimena, e baliogabetua izan da, parte hartze eskasiagatik, oposiziokak galdegin azuten ez bozkatzera joaitea. Hala ere, lehen ministroak garaipen bat ikusten du bozkatu duten euneko latanoita emezohtziak bere alde egin baitute,